د مخلوق لارزت لر دې ها سيزوله دا غينه غوري وګوره مدارس په جولګري مبتدینو آ د رجو علم ها خبر شم وګوره د زنانو د ستارې فضیلتونه د شورو دي نه پيوي زنانه باندې يوي يوي زنانه باندې ها وګوره شل شل جوړي غري يو يو د بژانو ده پارا زرو ذنی مزرونه بکامانی 50 روپیه رو ده جوړو ده پارا غونډی او 60 روپیه اگر ختمونو ده پارا غونډی او یا 70 روپیه زه یوی زنانا غونډی مم دي بیزی او چیری خبره کولا خبره دې مخ کې نه آلا هادا درجه دې سه نه ځای ده د کوونه کول یا دکان دې ده کول او دې چې شل خځه فارغي شي ده ترجمه والا سوچ کا او یا لا په شرو کې زره ورک ده کومو روپي جوړي غا او دا چاندي پریدا او دا د مدرسو فلانې ال البنات والبنين دا مدرسه د دکان د مدرسو ته چاوي د سړیا رزق راغی راګوري 탄ها جدا دي راغینا ورته فارغ شوه شو د دستانه فضیلت ده لا اموليا ولا سوراله دا او شب زره چاندي دا چته حاضر بر رضا ګورې راغې ته طلب کې وابد اویند الله اس او برنا یلا د دې اس نه معنی بابا ګان معنی وته وایي د مردا هو د کام کولاو کړي ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا او یا زړه روپې اسه توه زنا نه وې چې زمون ته چاوي چې د مدرسو کې سبقونه وای سمو د پنځه بیا نو مدرسې دل الحمد زممن مدرسو کې چې نه قاعده کې داخله کا لګورا سبق راځي ها هغه کوشش چې په هغه کې لاسکې ها اروټې په ګل غوري یو پیسې د نلګي قرانم زده کې هغه کله فل سمسکه کله ورکه چې څوک هغه ورلی یا ختم جوړې نه پاګه څوک مل مال راځي 250000 دا او ار څوک چې د 1000000 ختمي سوک زر سوک پینز سوا سوک سل اٹو یو جیو کز اٹو می مانو دا پارا خدمتو کو منگا خدا ہو منگ نوار چه پچاس پچاس یو یو کس جمع کوئی دا ظلم نره دی طریقی لگال کو دا په درجو مہین نری زمان پہلن بانی دا پا دی سی زنو بانی آرچا دکان کلاو کو, کو پا دی طریقہ بانی فابتو اندر لای رزقا او عبدو او کلوئی یعنی پنج بریان دا سیری پنج بریان خود دا سیری چاگه دیری زنو خلاف کهی وابدو وشکرولو من درجی خیو تا درجی خیو که تا پیسی گونده وشکرولو اله ترجو نام خادی اللہ تبتاسو ها پسکولی شئی د و الکالو دا پارا دا پتکیر اولو داول سندو نورکو داول اداکو دیر دیگزده گونده سلوی سلویگزده گونده سمعت وبشكر وذا فضل وند لایز کا دا مون ته په ده نه لګي وعبد تو زه نه مون ته اعتراف ملاو شو نو بیا په ده لګه لګه لګي وعبد ترجون ها ها ځلادا او چلو شنه یې سم نوشتل چند روبانلس کی یو کبسې نه وینم په سمپورګرام دغه په ایمانه ده څه کوي چې مونږ په پروګرام منلوده پاره کو او شه مل محمد عزیز سم نيځه او تشوخلي عزیز او په او اتیاو یاځل غونډې پاپ دویند الله ریس کاوه بو دوش او بنده یې زنانه زمنګبيرې زنانه د 10 نه من کړې شي کوم کورونو د زنانه زي اخشوب سرت لیک الان محتممانو د مدرسو هغه پیمانو چې د قران مقابله کوي آغا هغه غسروتوي چې تاسو زنانه تاسو ما خرابوي دا عمر یې کېږي کدا به دینه کیږي قران واړه خلق بنډیا خلق بي دي نه کوي اره زنانه بندي کړې زاسولوي زالمان دي وه ها او خاله کلام د دې بزي منځونه کوي خاله کلام دي چاندي ولور کوي سوچ وکړه کا نه زالمه چې زماده مال په کم زیلګي او اوزي في مول چون ولور کوي دا کداسه زبيا حرکت وکړه او بقې ده لال کوم داسه مدرسو چې چړي با ايده اوزي په ونه کوي په ابدو ويند lair چې یو زنه نن ورځ قران نه منکي نو تو وظیفه داسې چړوناو کته مطلب سوالو ته بارې چې بې ایمانی کوي فعبدوا هند الله رزق واعبدوا وشکرو له شکریا دا کې هغه مندایې کول او کړه ها آ شیخ هرڅه دکان دې کول او کړه او د قران نه خالد منکي بې ایمانه واشکرو له یل ترجوونا خالد تاسو پاس کولې شی یو سوال مخه حلال به وځمای شي دوک سوال کړو زنانو کې چیرته عمره لکه می زنانه شي لو هر عمره نه روستو غسل او سر خریر غسل لازم نه راکه کای یوری کې خبر درا خو عمره نه کله فارغ شي سایوږي سای نه روستو سر کله دې د سړي د بارا صدخه خره او د خزر پارا کټای دې یو انچ ه امرې نروسته به سر ک کوي هر عمرې نهنفس انله نهته بدونونه ف د الله زغاوا بددو شورلو لترجوونه ودو قذبو فقل کو من قبل کوما اتخالې لا لپاره. وای تو ق فغاه ق به من قبلوکو و قې ځکه ملږي چې دستاسو پې خاوندان خرابوي وېقرآان بهده کېقران بده ک نو قذې ملږي تا دوه بمانې دي دا محمیمان منډیانې جوړ کړي د قرآ نه خلک منه کوي وایین تو قو فه ق من قبلو کو من خلکولهدنینښوتهدن خ کطره خلک د دین نه منه کې امین نه منه آګه د دستار فضیلت په سر ده ها په اوګه د قران نه خلق منر کئ من قبل کو مال رسول البلاء المبین رساله پیغمبر باندې مګر رسول کارا آی دي ني مينې سرنګي پیدا کئ الله مغلوبه واپس کړي مغلوک لرا به شکره کال پالا دې رساندې وایا وګړ دې دنیا کې وګوري سرنګي پیدا کئ مخلوق لرا سرنګي شوروي کړي دا پیدا کړي مخلوقو بیا اللہ پیدا باکیو پیدا یش بلک سمسدا قیامت کے بیشک اللہ پایوجی دے قدرت والا عذاب ور کے چلے چکو گے عذاب غریبانان و اور ور سدنی زمن ملگرو اخبل بیٹو کنا اخبل کوڑو نے اور خالی کری شدا اللہ کتاب برا از ذکی زنان ناراضی من کر زکی با یو عذب من یشا و يرہم من یشا آرام کے, کے چاوا چکو گے او غا دې لا ته بو ته غلبون تاسو او نه تاسو خلاصې دن کې پز مکه او نو پر نو کې نبوي تاسو ربي د الله نو څو دورو څو کېم دادي هغه څان څ کو پر د الله په ملات د ګرځ دا که سان نو امید شي د رحمت دا که سان د عذاب ته اوس کیفیت باندې اعتراض ابراهيم عليه السلام کده جواب ابراهيم عليه السلام د قوم مگردا شوی وی اولینې دلارا یا وسې زیدلرا پانځا اولو مننارو ها زکا می شفت وا په خلقو کوله خلاص گئے خلاص کاغلله الله تو سوزول او ورنا یقینا پدې کې سازي مشان غير پردا قوم چې منروړي اوای دې نه مت تغزو من دون الله بشکا نیولیتاسو به دلانه نور خدای او سارن درگاہونه درگاہونه نیولې موعدتن سوب دا دوستانی پمینستاسو کی پجند دنیا کی پیا پورا در قیامت کی انکار بکی بازستاسو پا بازو اولانت بلیگی بازستاسو پا بازو ننگو دے خالق منک با ایمان انکار کے سواب اللانت لے گی بغفل زانبانی حوزیستاسو او اونبویتاسو نسوک امدادی فا دادي لہو لوتا تجدیق کو داغت خبر لوت علیہ سلام. لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام سو اور روارو روارو زرہ وزار لے پمپتائی دو ملکر تاکی اوے انی مواجن الاربی زا اجرت کونگے ما دخپن رب صداد رضا دخپن رب تظمہ زما مارب زمان رضا شی فیشکر اللہ دے زورو رو حکمت والا اوباغا منگرہ تے ساکھ علیہ السلام یا خوب علیہ السلام او ګورځول موږ په پیغمبره پاولادای کی پیغمبر یو کتابونه دې دې باني مراه النبی لکې او کل الانبیاء من بعده من ذریته سوره بیا چې تیر شی وی ابراهیم علی السلام نو من ذریته دا پاولاد ابراهیم علی السلام کیو او کتابونه نو راغلي پس دا غنا الا علی الاولادی مگر پاولاد دا وا قربانی ډېر ور کړو چاچ سوره قربانی ډېر ور کړ الله تعالی دنیا کوم ډېر وزن اور کړي اخر ته خو خود اور کړي وجعنا فی ذریه النبوہ ډېر قربانی ور کړ ډېر خلک قرآن نه منک ها دنیا کوم ډېر بس بز... ډېر سزا ورکې انشاء الله واذ بهم در کړي ها وجعنا سوکړه غوايه سوکته منکې وجعنا فی ذریه النبوہ څکه وي کدی نو بیا غو زمنګ چنده خدا بيږي کدی سمجو بیا غو زمنګ والکتاب ها او ګرځوري منګه کتابنا هاي پاولات کې او کله موږ اجره دنیا کې یقینندې وي پاک رب کې زمینو سوادین دني قانونا سرنګ ام بیاو نه جنت کې یاد تر سلام کله چې خپل قوم ته یکینن تاسو هغه مغارته کې بیا ايته ته مکه شوې تاسو نه پدې پدې کار یو کژد مخلوق واله ونه آ یوکینن تاسو هغه مغارته کې سلوتا په طریقې د شاوات ته سړي خنو سوداخانه ګرځدل کوي الکاه بیګې د ګرځدل کوي امرت ته هغې سړي یاتل دا سړي زکا پاين د کیسه ګرځیدو سله نن زو نه لګدې څوک دا پس بیا دې ګیرواله دي وته دون سبيلا او پرکو اي تاسو لارې لار کې بناوستو شکه به کوله وسم لارو کې ناش او خزي او عوام نه کې د قران وسم راغیا عمل بېمانه کوي دا کارم کوي وته دون سبيلا وته نبي نه دي کومون کار او راځي تاسو په مجلسونو تاسو نه کارو کې او دیر بېمانه وو ژباجلس دا باراغه نو دریوونو کار وکاو اړی په جنې کنه پنجابیا نو واتا تا دون پیادادی مون مون کارم باجو د ماولکی راست به کوله 파 مجالو سد شرک شه کم د شرک پروګرام وو دې بوله روانو مولود په دبدات او د شرکیات به بوله روانو خود قران او د دست باندې د خدمت باندې نو جواب ته قوم دا او مگر دا چې وی راول موږ دا ثوري موږ دا از عبد الله کي د رښتې نو نام روي لوته سلام سماره پيغمبر دا د کتمه په صادګونکو هر کله چرال زمنګ ساجې ابراهيم عليه السلام دا بل بشرا پر زېری د پچي باندي زې به ملاجو نه قالوي بشکه موږ ها کوون کې له دې کې لرا بشکه الله از مشرکان قال نو ابراهيم عليه السلام ګور کمی چې چه منا کئی مدرسی نا تکم دیکھتا من مداری سی در زناناو کورونو تو گنڈیگی آگئی تو اخبرو کورونو کیوئے ہو رئی قال این نفیہ لوتا نا پیشہ کا پائنگی لوتا علیہ السلام دے قال اونوی من خبریو گو پاچا چپدی کلی کلی کلی اور کاراوی کور کې ویمناو لی بائیکار دے نبیادی بائیکار چکی دا گئی نا نا آنوالوی من فیہا مخه په یو پاچا چوپدی کړي کېږي مومنانو نه لنو هو ال ویل امراته همغه پریبود موږ د لادا عذاب نه حال داو مگر خزا داګ نه پریدو وګورا اگر کده پیغمبر خزا دا خو نه فرمان زده تابا اگر کده بابا نو سې ده او خو چې غلط کار یو کو نو تابا دي لننجین هو وې زمونګه کا خرابېږي بیا دانو نجی ان هوالو ال لمراثو کاند ملغابرین پیغمبر خزہ تبا کیږي د بابا نوسه بنه تبا کیږي د مولا زیو نوسه بنه تبا کیږي د محتممو د پیر زیو بنه تبا کیږي دانو نجی ان هوالو ال عذاب کې ارکلا چنال زمنگستازی لوت علیہ السلام تا خفکنی چې پاہی باندے سی عبیم پاہی والی خفو خفا پا دے و چوز پتا دے سکی گی بیزتی کی او خسنی چی ایماندار نواغد خپل ملما په بیزتی با نسکی گی خفا دا تا زمنگ ملما نے تا سو ملما نے تو چو تا اس تو سوک عذیت رسے او چې تاسو سوقات رګې لګې چې زما کې په لمانجاد رسول الله دنسي ابي خفقلې په پای باندې او واه کبيم زرا ته ګور راځه زنا تشکرون ته بدلې واغې من شوې دا غزانانه په خپنې کا ولوا ته بیم او تنگې جوې پای باندې د پورټون نه پخته یو کې وره د دې دا ګان تخت تلووزلا قالو فرشتو دا ت مېګه مګه والله دازن مخفه کېږه دظر د مشرقینو نه پیشکه منګه پرېخدونکو تا له دانه چې خلاصونکیو خلاصون کاف د چالې الله منګه پریخدونکو تا لره د ذااب نه او آته مګر غستان د پریدو وغوره. خ اگر کرے خه را پیغمره په د مه په کېږ کاملغاابین دا د تبا شوونه باین پیر د غاابین د باې شوونه اذااب کېه باې باېشي ذااب کې ا نه بچ کږي پیشکه من دا لیگونک او پلې کلیبانې عذااب د بر نه په سبب دا جوې ما توون ک دوکمونو د الله او خوند دا کې کله کله خلاب جلې نو هم کار نه کوي اگورا مقابلہ کوي لود الله والسلام وعلى له کلا کلا پکې مقابل مقابلہ کې اودريږي مقابلہ کې کلا کلا دستار فزیلتن مقابلہ کې اودريږي خلافه کې پلازم مقابلہ کې اودريږي لکه حاضر کلا پکې زويمو دغه نور خدا پرې دا نو لو او د میانو مدرسو دکانو منډیان وله غلا پرې دا اللهم انا منزل يو سکون و ترى تلا کنه امنا او ياو زر وله غلا پرې دا wala qad daragna min aad nizam jal le yo dodri madrasa sadi juri یا ya ya sala khana pak ke daakhil la ho ye das kununa khana ka se jura ye wala qad daragna min aadan aw ba bad say dadji quran najda daraji no quran wa no madraso ke taalim nazaka zana دارو قرونو کیسه علومه زکه الحمدلله من دا یانو ته قانون نظام ساته مقابل کزه مون جوللی ولک ترکنا منا آتن بینا فقوم یاقلو نا ها خلید مدریږي او استاد تبلیغ نه مانی ګورو تا تبلیغ مانی پټی کینو بوئیګه تبلیغ مانی ولک قد ترکنا منا تا کی پر من د دینا ناکارا پاره کوم چې دا کنه کار اخلي وای دا محمد جناه او ما او دې کله موږ مدینته یو داي شويب عليه السلام الحمدلله تبلیغ مخ په واغله غوله تبلیغ زنه منم تبلیغ زمنه مخ په واغله غوله زما رور به رور به کې بچلا مخ په واغله مشران واکابر په دې کې واغله غوله تبلیغ داله ها پدای چې موږ غوله غوله او سره بهداشي په نوې کې تبلیغ نه مینه قران مخلوق ته بیانو دا تبلیغ نو د پیغمبر طریقې بیانو دا تبلیغ نو نه خزرای یو دانی ویلا مدینہ منډې کې او دکان کې خزر ټرین کې بیا وې ګرځاوه کور په کور باندې هغه موخاتې کوای چې استادان دې تبلیغ نه مینه ویلا زکه زمون کار خدا بيګا نه ویلا مدینہ غاوم شعیب دا سه تبلیغ و له پګاج دا سه خلق مننه کې داغې نوم په نامې دا ویلا مزه نه غواوم شېبه مشراه او تنوي زغبل تبلیغ کې تلم داغې په میټنګونو کې داغې په مشورو کې داغې په پروګرامونو کې زناستهم علاوه تدوی چې د علماو سره چیر مکوې د علماو مجلسونو کې کینې درسونو کې کینې او ودا اورته وي زغبلای کې لازم او دې راشي حاجی زمنګ د خصوصو نجون خزې ګرځي ولقد تركنا من ادم وینا ذکرت سن احسن نخزیوری او تا کی پرغهولم د دینانه احکارا په پادا کوم جدا کنکاره کن دی مدینته ملیګله او شعیب علی السلام ویلو یا زبا کومو بذ الله غندګیو کې د الله ورجو یوم الاخر او امید لري د اخر اپاجی مدرسې والو نه پر کار زاله چکه مې جنکې د درې مدرسې نه فارغيږي او ځي لګ معلومات پکار دي دا افتاخې د مدرسې بدنامي ده دا زنګ قران زده کی او بیا چې بلځه کې خاوندان غلط ملاو کی غلط بدلیان غلط خاوندانو کې نو هغه وایي نو اګه قران بیا منبا نه زمنګلې زکري دا غې نه زده کړي بیا په پلوخ کې منبا نه بیا ځګه خسوتا کړه او ته به یو خبره کوي کله په نه خبره کوي ندیل اگم معلومات ادا سے شاکردانو پر کار دیا غیلہ شلاغیم مخنوے ہو کی ویل آمد یا نا خاوم شعبا وقالا یا قوم بذل اللہ ونجل یوم الاخر ومیل لی درج داخر آگر بانانو خو تخت تعلیم وال کرے ہو کچھ او نا آلشی او نا آلکار کئی و لا تاثوی فی لرد مبسیدین او مگر دی پزمکے کئی پساد کئی انکی